П'єр Маргла справді загинув, але він був віруючий і навряд чи такий максималіст міг знайти тут щастя. Ви єдина могли йому його дати, а ви його не кохали. Ви зараз найнешчастніший жертв цієї трагедії, але ви молода і ви, жінка, одного чудового дня, можете змінити прізвище не так, як це зробив П'єр Маргла, а тому що якийсь інший чоловік запропонує вам своє. Їдьте геть із цього острова. Хай мене час. Я підійшов до Лідії. Ніколи в мене так не стискалось горло. Лідія, ви знаєте прізвище, яке можете носити? Ніщо не змінилось. Лідія непорушно сиділа і дивилась на свої руки. Вона легенько похитала головою волосся, впало їй на обличчя. Ні, Робера, і поглянула на мене повними розпачу очима. Можна одружитись з незнайомкою, можна одружитись з дочкою Шинкаря, але не можна одружитись із дочкою вбивці. Завтра я буду далеко звідси. Можливо, мені треба було силою підхопити її на руки і понести світ за очі, а я лише стояв, схилившись до неї. Надто важкий тягар фатальності скував мене. Я був звичайнісіньким чоловіком». Не зволючи з мене погляду, Лідія відсунула далі свій стілець, а я стояв на рухому. Вона відступила до дверей і мені майнуло. Якщо вона вийде у ці двері, все загинуло. «Лідія, ви знаєте, що ви для мене все. Ви, ви не можете так піти». Даремні слова. Лідія тепер стояла, прихилившись спиною до двірка, як того дня, коли я побачив її вперше, така ж гарна. Ні, в тисячу разів гарніша у своєму розпачі. Ліді, хтось торкнувся мого плеча, я почув голос П'єра Бертикса. Комісар має рацію, Нурею. Нехай мене якийсь час. Я ступив до Ліді. Скажіть хоча б, що ще не все втрачено. Ліді, ви повернетесь. Я на силу її відповідь, швидше відгадав по губах. Можливо. І Лідія зникла. Минуло кілька місяців. Я перебрався із Тополового острова. Кілька тижнів тому, одного весняного дня, їздив туди, ходив тими місцями, а вітер гнав над головою хмари. Уже розпукувалися бруньки. Навколо облуплених халуп прокидалися дерева, співали птахи, Річка несла свої повні води біля зачиненого порожнього в до. Життя відроджувалось завдяки нездоланній силі весни, незважаючи на злидні і потворність божевілля та злочини. У просвіти між хмарами видніло блакитне небо. Я знав, що одного дня знову зустину Лідію. Кінець озвученої книги. Читав Микола Козій. Київ, 1993 рік.